День святої Табіти Було четверте число щедрості, і матінка Беккарт прибула на аудієнцію з її святістю раніше, ніж треба. Нехай Господь помилує їхні душі. Прошепотіла вона, намалювавши в повітрі знак кола, поки карету хитало від процесії флагелантів, що плакали. Їхні спини обливалися кров'ю, а обличчя сльозами захоплення. Вони шмагали себе батогами під знаменом, на якому було написано лише одне слово «Покайтеся». Не було потреби уточнювати, в чому саме закликали покаятися. Адже всі ми грішні, чи не так? Дверзята карети грюкнули, і гамер молитов, торгівлі і благань про милостиню, а також сморід ладану, перевантажених стоків та рибного ринку, миттєво потроївся, коли всередину заліз молодик. Він був високий, стрункий, яскраво одягнений, і коли здивовано поглянув у її бік, дуже гарний. Матінка Бекерт не довіряла гарним людям. Вони занадто звикли, що йому все сходять з рук. «Щиро перепрошую!» Його голос звучав із акцентом заможної людини, але так, ніби він не був його рідним. Не знав, що доведеться ділити карету. «Ви ж знаєте церкву», – сказала матінка Бекерт. «Завжди шукають, як зекономити». Він сів навпроти, витираючи під з чола, карета хитнулася і знову почала рухатися зі швидкістю равлика, що було межею можливого у натовпах священного міста. Не «Ви теж до Небесного палацу?» «Кажуть, усі туди прямують», – відказала матінка Бекерт. Хай навіть і не всі здогадуються. Сподіваюся, ми не запізнимось, Вулиці просто кишать людьми. Натовп святує День Святої Табіти. Список її визнаних чудес зараз урочисто зачитують з кожної катедри. Матінка Бекерт знизала плечима. Але це ж священне місто. Щодня тут день принаймні одного святого, і всі завжди запізнюються. Усі зустрічі переносять, щоб це врахувати. Ви добре знаєте це місце? Знала. Вона скривилася, ніби вловила неприємний запах. Зрештою, це священне місто. Тут завжди щось смердить, особливо в розпалліте. Втратила до цього смак. А тепер він повернувся? Аж ніяк. Вона невдоволено глянула у вікно, напітніючи натовп. Кардинали, прошепотіла вона, ці так звані спасенні. Вони обернули його на найнечистивіше місце на землі Божій. Дзвони на полудену молитву почали лунати над містом, починаючи з одного-двох самотніх дзенкотів з передорожних святинь, перетворюючись у дисонансний оркестр-дзвінниць, коли кожна каплиця, церква і собор додавали свої власні несамовиті дзвони, намагаючись заманити паломників крізь свої двері на свої лави і до своїх скриньок для збору пожертвувань. Якби хтось побудував гігантську машину для обдирання віруючих, вона б виглядала точнісінько так само. Гарний юнак прочистив горло, розхриставши комір своєї сорочки. «Навіть як на цю пору, доволі спекотно!» – зауважив він із тією нервовою потребою, що буває в деяких людей, аби лише заповнити тишу. Матінка Беккард провела чималу частину свого життя в тиші, а ще більше у тій чи іншій екстремальній температурі. Несучи слова спасительки до занедбаних куточків світу за межі мап, до парких джунглів Африки, до гір Норвегії, де ніколи не танув сніг, там вона купалася в крижаних водах річки на подив місцевих і просила їх рідною для них мовою принести ще льоду. Спека очищувала тіло, холод відточував розум. Чим важчими ставали тілесні випробування, тим частішою ставала її віра. «Я звикла до суворих погодних умов», – сказала вона. «Так. Звідки ви приїхали?» «З Англії». «Мені дуже шкода». «Не звинувачуйте їх. Які вже є? А ви?» «З Олександрії». «Ви не схожі на Олександрійця». Він посміхнувся, показавши срібний зуб. «Я напівкровка. Жоден із моїх прадідів і прабабусь не походили з однієї країни. Я звідусіль і не звідки». «А чим ви займаєтесь, коли звідусіль і нізвідки? «Трохи цим, трохи тим», – відповів він і простягнув руку, нігті на які виявилося опилення до ідеальної форми. «Моє ім'я Карузо». Вона оцінила його руку, а потім усмішку. Без сумніву, він вважав себе особливим. Більшість так вважає. Але вона бачила його сутність. Врешті-решт, більшість людей однакові, якщо зняти верхні шари. «Але я думаю, у вас є й інші імена», – промовила вона. Його усмішка стала ширшою. «Коли доводиться?» – вона міцно потиснула його руку. «А я завжди матінка Бекерт. «Німкеня?» «Якби вам довелося розмотати мої нутрощі, ви б знайшли там тавро, зроблено у Швабії». «Як найкраще обладунки" Але з матеріалу значно міцнішого. Сподіваюся, ваші нутрощі не виставлять на показ. Матінка Бекерт хмикнула і знову перевела погляд на вікно. Побачимо. Карета повзла через тісну площу, спекотну, мов, піч, гамірну, мов, боєння і занедбну, мов, нужник. З одного боку стояло розмальоване загородження, переповнене жебраками з офіційними дозволами на підприємницьку діяльність, а поряд – липовий поміст для публічних покарань. На ньому грубка дітей спалювала соломінні опутала ельфів, поки юрба підбадьорювала їх вигуками. А з іншого боку, великі великій кількості стояли повії, виставляючи на помащені губи та обгорілі на сонці кінцівки на сліпуче полудене світло. Я й подумати не могла, що таке можливо, пробурмотіла вона, але повій стало більше, ніж будь коли. Ви не схвалюєте повій? спитав він із легким відтінком усмішки. Цілком можливо, що він просто неправильно зрозумів її але не меншому вірно, що не сміхався. Для неї самоє марнославство давно залишилося в минулому, але глузування зі священнослужителя означало глузування з віри, а глузування з віри – глузування з Бога. І це треба припинити ще в зародку. Вона вп'ялась у його погляд, пильно дивлячись прямо в очі, не моргаючи і не відводячи очей. Само так вона дивилася в очі обвинувачених, ніби вже знала правду, але прагнула лише, щоб її підтвердили. «Моя мати була повією», – сказала вона. І за всіма свідченнями чудовою. Так само чудовою матір'ю. Було б дурістю судити у людини лише за її професію. Повії – це як виразки на тілі жертви чуми. Вони є симптомом, а не самою хворобою. Вони лише відповідають на попит. Але мене турбує саме масштаб цього попиту – цієї хвороби. Особливо тут, у священому місті, серед руїн давньої імперії Карфагену, у тіні тисяч церков, під відлуння благословених дзвонів, там, де всі очі мають бути спрямовані до неба. Вона нахилилася ближче, все ще тримаючи його погляд, не кліпаючи її, не відводячи очей. Скажіть но, ну, майстере Карузо, який гріх спасителька не може побачити? Він почав виглядати трохи ніяково, і це свідчило про його витримку. Більшість уже давно вибачилися б і мовчали до кінця дороги. Що ж, мушу зізнатися, я не теолог, почав він. Людина, яка займається всім потроху, має бути трохи теологом, чи не так? Спасителька може пробачити будь-яку провину, щиро визнану і загладжену. А отже, неправда єдиний злочин, який пробачити неможливо. Вона оголила зуби, майже виплюнувши слово. Лицемірство, майстере Карузо. А вдавати, ніби ти кращий, благородніший чи святіший, ніж є насправді, безсумнівно, найгірша форма брехні. Саме це я її не схвалюю. Запала тиша. Вона дала їй розтягнутися, доки не вирішила, що глузування достатньо. То скажіть. Що привело людину з відусилені звідки до священного міста? Хоча її підозри вже визрівали. О, ну, він витяг листа і підняв його. Тонкий папір, велика печатка з червоного воску, перекрашена гербом святого престолу. По мене послали. Її святість. Можливо, ваша зустріч і назначена з її святістю, сказала матінка Беккард. Але прийматиме вас кардинал Зиска. Голова земної курії? Він кліпнув очима, одночасно наляканий і схвильований. Ще більше налякана і схвильована, ніж якби зустріч була особисто з папою, аж це вже багато про що говорить і ні про що хороше. У листі згадано, що я маю когось замінити, але там не сказано кого. Зиска завжди любила таємниці. Ви знаєте її високопрецвященство? Ще з дівчачих літ ми ділили одну келію в семінарії. Тож ви давні подруги?» Матінка Беккарт хихикнула. Вона рідко сміялася, але це було твердження аж надто влучним. Ми зневажаємо одна одну з першого погляду, і водночас захоплюємося одна одною, бо кожна з нас – це все те, чим інша не є. Але ми обидві знаємо, що церкві потрібні і я, і вона. Зиска, як море. Завжди голодна, ніколи не втомовує апетит. Вона постійно тече, підлаштовується, але зраджує, як приплив. Якщо її принципи стають на заваді, вона вигадує нові. Кару заглитнув. Мабуть, його шокувало те, що наймогутнішу жінку Європи згадують із такою недбалою іронією. Вона, напевно, політик. Це її благословення, і прокляття. А ви і інша. Вона знову прикипіла до нього поглядом. Так, як колись дивилася на засудженого, коли вимовляла вирок. Я скеля, об яку розбивається вода. Це моє благословення. Вона зробила глибокий вдих. І моє прокляття. З роками море розіб'є цю скелю. «О, я це добре знаю. Зиска і за мною послала». Вона витягла свого листа між пальцями і підняла його вгору. «На заміну». «Кого?» Акцент Карузо злегко зісков знову поспіху. Чи був під ним натяк на щось франкське і приземлене? «Вона не сказала. Але я здогадуюсь. Вона хоче, щоб я зайняла свою колишню бенефіцію – каплицю у Небесному палаці». Карузо насупився. «Сумніваюся, що каплиця знайде застосування моїм талантам». Ви будете здивовані. Матінка Бекарт глибоко зітхнула. Вона зреклася свого страху разом із своїм марнославством, але все ще не наважувалася назвати його. Ніби доки не вимовиш його, можна уникнути, але щойно вимовила ставав неминучим. Це тринадцята каплиця, тихо сказала вона, вже знаючи, як він відповість. Хіба в Небесному палаці на не дванадцять каплиць? Дванадцять каплиць для дванадцяти чеснот. Матінка Беккарт усміхнулася, задоволена тим, що її правоту було так точно підтверджено. Відкинулася на спинку сидіння і дозволила кареті хитати себе. «Ви, мабуть, знаєте трохи про це, майстерка Каруза, і трохи про те. Але про чесноти...» Вона озирнулася на натовп за вікном. «Паломники і повії». «Вам ще багато чому треба навчитися». Кінець. Текст читав Рік Санчес.